Стівен Кінг Цикл «Темна вежа» Вітер у замкову шпарину Продовження книги четвертої Настала ніч а з нею розгорнулася і повна лють Старкбласту. Під зачаклованою річчю, що спершу здавалася простою серветкою, теж наростала холоднеча. Бо вітер розгулявся і віяв уже зі швидкістю понад сотню коліс за годину. Вікна Догана заросли катарактами Інею з дюйм завтовшки. Залізні дерева позаду нього стискалися, вибухали всередину. А тоді летіли на південь смертоносними хмарами гілок, уламків і цілих стовбурів. Поряд із Тімом безтурботно дрімав його новий друг. Він засинав усе міцніше, і його тіло розслаблялося і розтягувалося в різні боки, підштовхуючи Тіма до краю їхнього укриття. Настала така мить, коли йому довелося штурхонути тигра ліктем так, як штурхають сусіда в ліжку, коли той тягне на себе простирадло. Тигр трохи забурчав і випустив пазорі, але посунувся. «Дякую, сей!» – прошепотів Тім. Через годину після того, як сонце сіло, а може й через дві, у Тіма притупилося відчуття часу, до завивання вітру приєднався кошмарний скрегіт, що різав вуха. Тигр розплющив очі. Тім обережно відтягнув край ряднини і визирнув назовні. Вежа над доганом почала хилитися. Тім зачаровано дивився, як вона хилиться і гнеться. А потім, це сталося влічені секунди, майже непомітно для ока, вежа розвалилася. Щойно була на місці, а вже наступної миті розлетілася на гострі уламки сталі, що помчали гнані вітром широченною смугою, яка ще в день була лісом залізних дерев. Наступним буде Доган, подумав Тім. Але цього не сталося. Доган вистояв, як і попередні тисячу років. То була найнезабутніша ніч у його житті. І водночас ніч така казково дивна, що він не зміг би її до пуття і описати, чи навіть згадати у певній послідовності, як пригадуємо ми звичайні події свого життя. Повне розуміння поверталося до нього лише у снах, а сни про Старкбласт переслідували його до кінця життя. Не те, щоб то були кошмари. Навпаки, то були хороші сни. Сни про захищеність. Під простирадлом було тепло, а тіло його сусіда, занурене в сон, зігрівало повітря ще більше. Одного разу він припідняв простирадло і побачив трильйон зірок, що розсипалися по куполу неба. Стільки зірок він ще не бачив ніколи в житті. Здавалося, Буревій попробивав крихітні дірочки у світі над світом і перетворив його на сито, крізь яке просвічувала осяйна загадка творіння. Можливо, таке не призначалося для людських очей. Проте тім відчував, що йому надали особливий дозвіл на те, щоб подивитися, бо ж лежав він під магічною ковдрою, поряд з істотою, яку навіть найбільш довірливі селяни лісового назвали б вигадкою. Дивлячись угорі на ті зірки, він відчував благоговійний трепет, а ще глибоку і незгасиму втіху, як тоді, коли дитиною прокидався серед ночі, Відчував тепло і безпеку своєї ковдри І балансував на межі сну та неспання А вітер за вікном виводив свою жорливу пісню Про інші світи і інші життя «Час – це замкова шпарина», – подумав Тім, поки дивився на зорі «Так, мабуть, так і є Іноді ми нахиляємося і зазираємо в неї І той вітер, який відчуваємо на щоці, Вітер, що віяв замкову шпарину, це подих цілого Всесвіту. У порожньому небі лютував вітер. Холоднеча посилювалася. Одначе тім роз лежав у теплі і затишку, а коло нього мирно посопував тигар. Згодом він і сам поринув у сон. Міцний, приємний і непотривожений сновидіннями. Засинаючи, він відчував себе зовсім крихітним. Його неначе підхопив вітер і поніс на своїх крилах у замкову шпарину часу. Ген-ген от краю великого каньйону. Понад нескінченним лісом і фагонаром. Понад стежиною залізних дерев. Селом лісовим. З тієї висоти, на якій він летів з вітром, воно здавалося лише маленьким хоробрим скупченням вогників. І далі, далі, о, набагато далі через увесь серединний світ, туди, де стриміла до неба велетенська чорна, мов ебенове дерево, вежа. «Я потраплю туди. Одного дня я до неї дійду», – так подумав хоробрий тім і провалився у сон. Уранці непогамований вереск вітру стишився до монотонного гудіння, Тім відчув, що сечовий міхур переповнений. Він відкинув простирадло, виповз на землю, чисто підметену аж до самого кам'яного кістяка, і побіг за доган. Дихання виривалося з рота хмарками білої пари і одразу ж відлітало з вітром. Інший бік догана був завітряний, та однаково там було холодно. Холодно. Потекла сеча, і на той час, коли Тім закінчив, Калюжа на землі почала замерзати. Тім поспішив назад. За кожен крок він змагався з вітром і тремтів усім тілом. А коли залазив під чарівне простирадло, благословенне тепло, зуби в нього цокотіли. Навіть не задумуючись, що робить, він обійняв м'язисте тіло тигра і притисся до нього. Злякався лише на мить, коли розплющилися очиська і розкрився рот. Показався язик, довгий, мов, доріжка, і рожевий, наче троянда на нову землю. Тигр лизнув тіма в щоку, і той знову задрежав. Та не від страху, а від спогадів, як рано вранці великий роз, його батько, терся своєю щокою об його щоку, перед тим, як налити води в миску і поголитися начисто. Він казав, що не хоче відрощувати бороду, як у його напарника, казав, що йому не личитиме. Тигр опустив голову і став обнюхувати комірець Тімової сорочки. Тім засміявся, бо вуса лоскотали йому шию, а тоді згадав про останні два брутерботи. «Я з тобою поділюся, хоча ми з тобою знаємо, що ти міг би забрати обидва, як би схотів». Він простягнув один з брутерботів Тигру, той миттю ще зупащі, та коли Тім узявся за свій, звір тільки дивився». Тім постарався їсти якомога швидше, на випадок, якщо сей тигр передумає. А тоді натягнув простирадло над головою і знову задрімав. Коли Тім прокинувся вдруге, за його відчуттями був полудень. Вітер ще трохи влігся, і, висунувши голову, хлопчик відчув, що й повітря стало теплішим. Та все ж фальшиве літо, якому так справедливо не довіряла вдова Смек, безповоротно минуло, так само, як і залишки його провіанту. «Що ж ти там їв?» – спитав Тім у тігра. А це запитання потягло за собою наступне. «І як довго ти сидів у клітці?» Тигр звівся на лапи, пройшов невеличку відстань, що відділяла їх від клітки, і потягнувся. Спочатку одна задня нога, потім друга. Він пройшовся далі, до краю великого каньйону, де справив свою потребу. Закінчивши, обнюхав грати своєї тюрми і відвернувся від клітки, неначе вона його ні трішечки не цікавила. І повернувся туди, де лежав спершись на лікті Тім. Тигр похмуро на нього подивився, принаймні так здалося Тіму, своїми зеленими очима. Потім похилив голову і знову тицнувся носом у магічне простирадло, що захищало їх від Старкбласту. Під ним виявилася чарівна скринька. Тім не пригадував, щоб забирав її з собою, але, мабуть, так і було. Якби скринька лишилася на місці, її б змило вітром. Це нагадало йому про пір'їну, яка досі була в нього за поясом. Він витяг її і роздивився зблизька. Проводячи пальцями по її розкішній густоті, те перо могло належати яструбу, якби було наполовину меншим. Чи якби Тім колись бачив білого яструба, а він таких не бачив? Це з орла, правда ж? запитав Тім. О, Ганнова кров, так і є. Тигар, здавалося, нітрохи не цікавився пір'їною. Хоча минулого вечора доволі жваво підхопив її, щоб викрасти у дихання шаленої бурі. Довгий писок, вкритий жовтавим пушком, опустився і підштовхнув скриньку до тімового стегна. Тигр підвів погляд на Тіма. Тім відкрив скриньку. Всередині лишалася тільки коричнева пляшечка. В такій могли бути ліки. Тім узяв її і одразу ж відчув поколювання в кінчиках пальців. Дуже схоже на те, яке спричиняла чарівна паличка збирача, коли він проводив нею над бляшаним цебром. «Мені відкрити її? Ти цього точно зробити не зможеш!» Тигр сів. Погляд його зелених очей був прикутий до крихітної пляшечки. Ті очі світилися зсередини. Не би сам мозок тигра палахкотів від магії. Тім обережно відкрутив кришечку. А коли зняв, то побачив під нею маленьку прозору крапельку. Тигр відкрив рота. Доволі промовисто. Однак «Скільки?» – спитав Тім. «Я не хочу тебе отруїти». Тигр просто сидів, трохи задерши голову і розтуливши рота, наче пташиня, яке жде, коли йому в дзьобик укинуть хробачка. Трохи попомучившись, Тім ще ніколи не користувався піпеткою. Хоча бачив більшу і грубішу. Дестрі ще називав її бичачою клізмою. Тім набрав трохи рідини в маленьку трубочку. Вона всмоктала майже всю рідину з пляшечки, бо було там її небагато. Відчуваючи, як важко калатає серце, він підніс її до рота тигра. Що станеться далі, він здогадувався, бо ж чув чимало переказів про шкуряків. Але певності в тому, що тигр – зачаклована людина, він не мав. «Я буду по крапельці крапати», – попередив він тигра. «Якщо захочеш, щоб я припинив раніше, ніж закінчиться рідина, стули рота, дай знак, що ти зрозумів». Та, як і раніше, тигр жодного знаку не дав. Просто сидів і чекав. Одна крапля, дві, три. Маленька трубочка вже була напівпорожня. Чотири, п'я. Зненацька по тигровій шкурі пройшли брижі. Неначе під нею сілкувалися вирватися назовні якісь істоти. Морда розтанула і оголилися зуби. А тоді все змінилося до невпізнаваності. І рот виявився запечатаним. Звір здавлено проривів, чи то від болю, чи то від люті. І галявина наче задрижала від того рику. Тім, нажаханий, упав на живіт. Зелені очі викочували з орбіт, немов на пружинах. Хвіст, що бив, мов батогом, зник. З'явився знову і ще раз зник. Тигр побрів геть, цього разу до урвиська великого каньйону. «Стій!» – пронизливо закричав Тім. «Ти впадеш!» Тигр хиткою ходою п'яного побрів до краю. Одна лапа зісковзнула вниз. Градом посипалися камінці. Він пройшовся поза кліткою, в якій сидів. Смужки стали розмитими. Потім поступово поблякли. Голова змінювала форму. З'явилося щось біле. Потім жовто-гаряче на тому місці, де була морда. Тім чув скрегіт. Кістки в тілі розташовувалися по-новому. На дальньому боці клітки тигр проривів. А вже на півдорозі теревіння стало дуже нагадувати людський крик. Розмите змінене створіння стало на задні кінцівки. І там, де були лапи, тім побачив пару старезних чорних чобіт. А кіхті перетворилися на срібні сігули – місяці, хрести, спіралі. Жовта верхівка голови тигра вже росла і росла аж поки не перетворилася на конічний капелюх, що його тім бачив у бляшаному цибрі. Біле під ним, там де було тигрове нагруддя, стало бородою, що виблискувала під холодним сонцем вітряного дня. Виблискувала, бо в ній було безліч рубінів, смарагдів, сапфірів та діамантів. А тоді тигр зник, і перед очима зачарованого хлопчика Виник Мерлін з Ельда. Він не всміхався, як у тімовому видінні. А втім, те видіння і не було повністю його видінням. То була Мара, наслана збирачем і призначена для того, щоб завести його в смертельну пастку. Справжній Мерлін дивився на тіма з добротою та водночас і суворо. Вітер надимав його білу шовкову мантію на тілі такому худому, що воно скидалося на живий кістяк. Тім опустився на коліно, похилив голову і притулив тремтячий кулак до лоба. Він хотів сказати «Хайл Мерліне», та голос його зрадив, і він спромігся лише на кволий хрип. «Встань, Тіме, сину Джека», – наказав Мах. «Та перш ніж ти це зробиш, надінь кришку на пляшечку». «Там ще лишилося кілька крапель, вони тобі знадобляться». Тім підняв голову і запитально глянув на високу фігуру, що стояла біля клітки, в якій була ув'язнена. «Для твоєї матері», – сказав Мерлін, – «для її очей». «Правда?» – прошепотів Тім. «Щира, мов черепаха, що тримає на собі світ». «Ти пройшов чималий шлях, показав велику відвагу, і немалу дурість, але про це не будемо, бо дурість і відвага часто йдуть пліч-о-пліч, а надто в юності. А ще ти звільнив мене з в'язниці, в якій я сидів багато-багато років. А зараз закрути кришечку і підводься». «Спасибі», – сказав Тім. Руки в нього тремтіли. Перед очима все розпливалося від сліз. Але він спромігся закрити пляшечку, ні краплини не розливши. Я думав, ви охоронець променя, так, але Дар'я сказала мені інше. А хто така Дар'я? Полонянка, як і ви, запроторена в маленьку машину, яку дали мені люди з Фагонара. Я думаю, вона померла. Співчуваю, синку. Вона була моїм другом. Просто сказав Тім. Мерлін кивнув. «Цей світ сумний, Тіме Що ж до мене, поза як це промінь лева, то він так своєрідно пожартував, коли обернув мене на великого кота. Хоча не на слана, бо це така магія, на яку навіть він неспроможний. Хоча він би дуже цього хотів, о так» чи вбити Аслана та решту охоронців, щоб промінь згас. «Збирач?» – прошепотів Тім. Мерлін закинув голову назад і розсміявся. Його гостроверх і капелюх чомусь не звалився, і це, на думку Тіма, саме по собі було магією. «Ні, ні, не він. Трошки чаклувати і довго жити – от і все, на що він спроможний. Ні, Тіма. Є дехто набагато могутніший за Бродклоука. Коли Великий вказує пальцем з того місця, де перебуває, Бродклоук чимдуж біжить виконувати наказ. Та відправити тебе не було наказом Червоного Короля. І той, кого ти звеш збирачем, поплатиться за свою дурість. Я певен цього. Він надто цінний, щоб його вбивати, але помучити, покарати – так, думаю, це можливо. Що він із ним зробить, цей червоний король? Краще цього не знати. Але в одному можеш бути впевнений. У лісовому його більше ніколи не побачать. Його дні збирача податків нарешті злічені. А моя мама, вона правда зможе нарешті бачити? Так, бо ти зробив мені добро». І я буду не останній, кому ти послужиш у своєму житті. Він показав на пояс Тіма. Це лише перша твоя зброя. Перша і найлегша. Тім поглянув на чотири стволку, Та з-за пояса витяг батькову сокиру. Цей зброя не для таких, як я. Я звичайний сільський хлопчик. Я стану лісорубом, як мій батько. Моє місце в лісовому, і там я й залишуся. Старий чаклун уважно на нього подивився. Ти кажеш так із сокирою в руці. Та якої б ти заспівав, якби це був револьвер? Чи сказало б так твоє серце? Не відповідай, бо я бачу правду в твоїх очах. Ка забере тебе далеко від села Лісового. Але я люблю його, прошепотів Тім. «Ти ще поживеш там якийсь час, тож нехай це тебе не турбує. Але слухай мене і корися». Він сперся долонями на коліна і нахилився всім своїм високим сухарлявим тілом до тіма. Його борода тріпотіла на ослабленому вітрі, і коштовні камені, якими вона була оздоблена, спалахували, як вогники. Обличчя в нього так само, як і в збирача, було виснажене. Проте підсвічена зсередини серйозністю, а не каверзним гумором, і добротою, а не жорстокістю. Коли ти повернешся до себе додому, а мандрівка ця буде значно коротшою, ніж подорож сюди, і набагато менш ризикованою, ти прийдеш до своєї матері та вкропиш їй очі останніми краплями з пляшечки, а потім мусиш віддати їй сокиру свого батька. Ти розумієш мене? Його монетку ти носитимеш усе життя. Тебе поховають з нею на шиї. Але сокиру віддай матері, і зроби це одразу. Чи чому? Кошлаті брови Мерліна зійшлися на перенісці, кутики губ опустилися. Зненацька де й поділася вся доброта, їй на зміну прийшла лячна жорстокість. Не твоє діло, питати, хлопче. Ка завжди налітає, як вітер, як старкбласт. Ти послухаєшся? Так, налякано сказав тім. Я віддам їй сокиру, як ви наказуєте. Добре. Мах розвернувся до простирадла, під яким вони спали, і підняв над ним руки. Той край, що був ближче до клітки, раптом стрипанувшись, злетів до гори. Сам склався і став наполовину менший. Знов підлетів і склався ще раз до розміру скатертини. Тім подумав, що жінки в лісовому не відмовилися б володіти такими чарами, щоб застеляти ліжка. А тоді злякався, чи не блюзнірством була така думка. «Ні-ні, безперечно, ти правий», – з відсутнім виглядом сказав Мерлін. «Але може щось піти не так і залишаться складки». Магія доволі підступна, в ній повно фокусів, навіть для такого старого парубка, як я. Сей, а правда, що ви живете задом наперед у часі? Мерлін з удаваним роздратуванням здійняв руки. Рукава його мантії опали, і оголилися руки, тонкі і білі, як гілки берези. Усі так думають. А якби я і заперечував? Усе одно всі підалі так думали, чи не так? Я живу так, як я живу, Тіма. Тобто, насправді, я зараз переважно відійшов від справ. Ти також чув про мою чарівну хатину в лісі. Егеш. А якби я тобі сказав, що жив у печері, де не було нічого, крім стола і підстилки на підлозі? І якби ти розповів про це іншим, тобі повірили? Обміркувавши це, Тім похитав головою. «Ні, не повірили б. Навряд чи люди взагалі повірять, що я вас зустрів. Це їхнє діло. Що ж до тебе? Ти готовий повернутися? А можна ще одне питання?» Мах здіняв казівний палець. «Лише одне. Бо я в тій клітці просидів багато довгих років. А вона, як ти бачиш, стоїть на місці. Ні надюйм не зсунулася. Байдуже, як сильно дме вітер» і мені набридло гидати в ту дірку. Жити відлюдником – це дуже добре, звісно, але всьому є межа. Давай своє запитання. Як Червоний Король вас упіймав? Він нікого не може піймати, Тіма, бо сам упійманий, ув'язнений на верхівці темної вежі. Але він досі має владу і має своїх шпигунів. Той, кого ти зустрів, далеко не наймогутніший. «До мене в печеру прийшов чоловік. Я помилився, прийняв його за мандрівного торгівця, бо він був сильним чаклуном. І, щоб ти знав, ту магію дав йому король». Тім ризикнув поставити ще одне запитання. «Він сильніший чаклун, ніж ви? Ні, але…» Мерлін зітхнув і підвів погляд воронкове небо. Тім з подивом зрозумів, що чарівникові соромно. Я був п'яний. О, тихо промовив Тім. Нічого іншого йому, на думку, не спало. Годі, Балачок, сказав Мах. Сідай, Надіббін. На що? Мерлін показав на річ, яка була то серветкою, то простирадлом, а тепер стала скатертиною. На це. І не турбуйся, що замастиш його взуттям. На ньому сиділи й більш замащені брудом доріг мандрівники, ніж ти. Саме це Тіма й турбувало. Проте він ступив на скатертину і сів. А зараз перо. Візьми його в руки. Воно з хвоста гаруди. Орла, що охороняє інший край променя. Мені так сказали, хоча коли я був маленьким... Так, Тіма, я теж був колись маленьким. Мені також казали, що дітей знаходять на полі в капусті. Тім майже не слухав його. Він узяв перо, яке тигр урятував від вітру і стиснув в руках. Мерлін не зводив з нього погляду з-під гостроверхого капелюха. Коли будеш удома, що зробиш перше? Закапаю мамі очі. Добре. А друге? Віддам їй татову сокиру. Не забудь. Старий нахилився вперед і поцілував Тіма в чоло. І на якусь мить Цілий світ спалахнув у хлопчика перед очима, немов зірки на висоті Старкбласту. На якусь мить уся світобудова була перед ним. «Ти відважний хлопчик із хоробрим серцем. Інші теж це роздивляться і називатимуть тебе саме так. Дякую тобі. Лети додому». Л «Летіти? Як? А як ти ходиш?» «Просто подумай про це! Подумай про дім!» У кутиках очей чарівника проступили тисячі дрібненьких зморщок, коли його губи розпливлися в осяній усмішці. «Бо, як сказав хтось відомий, у гостях добре, а вдома краще. Уяви домівку, уяви в усіх подробицях!» Тож Тім подумав про хатину, в якій виріс і кімнату, де все життя засинав під звуки вітру на дворі. Вітру, що розповідав своєї історії про інші світи і інші життя. Подумав про клуню, де ночували місті й бідці. Тіму дуже хотілося сподіватися, що їх хтось годував. Солома наприклад. Він подумав також про джерело, з якого взяв незліченну кількість відер води. А найбільше думав про маму. Її міцне тіло з широкими плечима, каштанове волосся, очі, коли їх наповнювали іскорки сміху, а не турбота і горе. «Мамо, я так сумую за тобою», – подумав він. І враз скатертина піднялася з кам'янистої землі і зависла над своєю тінню. Тім охнув. Скатертина гойднулася, потім розвернулася. Хлопчик опинився вище гострого вершечка капелюха Мерліна. і чарівникові довелося піднімати очі, щоб подивитися на нього. «А якщо я впаду?» – закричав Тім. Мерлін розсміявся. «Рано чи пізно це станеться з нами всіма. А поки що міцно тримай у руках перо. Діббін не скине тебе. Тому просто тримай перо і думай про домівку». Дім стискав пір'їну перед собою і думав про лісове, його головну вулицю, кузню, за якою була поховальна зала і цвинтар, ферми, тартак над річкою, хатину вдови, а передусім свою рідну домівку і землю. Діббін піднявся вище, кілька секунд повисів над доганом, не наче щось вирішуючи, а тоді попрямував на південь слідами Старкбласту. Попервах він рухався повільно, та коли його тінь упала вкритий інеєм бурелом, що не так давно був мільйонами акрів незайманого лісу, Діббін полетів швидше. Тіму спала жахлива думка. А що, коли Старкбласт прокотився й по лісовому, заморозив його і вбив усіх разом з Нелорос? Він розвернувся, щоб гукнути до Мерліна і запитати у нього, але Мерліна вже не було. У майбутньому Тім зустрічав його ще раз. Але коли це сталося, він сам уже був старим чоловіком. Та це вже геть інша історія. Діббін підіймався і підіймався, аж поки світ під ним не став нагадувати карту. Однак магія, що захищала Тіма і його пухнастого друга від урагану, досі трималася. І попри те, що довкола нього свистів холодний подих Старкбласту, Тіму було тепло і затишно. Він сидів по турецькому на своєму транспорті, як юний принц з Мохейна на слоні, тримаючи поперед себе перо Гаруди. Він і почувався Гарудою, ширяючи над велетенськими обширами дикої природи, схожими на зелену сукню, темну, майже чорну. Втім, її перетинав сірий шрам, не би сукню розрізали і з під неї визирала брудна нижня спідниця. Старкбласт знищив усе, до чого торкнувся, хоча ліс у цілому не дуже постраждав. Смуга руйнувань була завширшки не більше сорока коліс. Проте сорока коліс виявилося цілком достатньо, щоб до останку винищити фагонар. Чорна болотна вода стала жовтувато-білими катарактами льоду, Сірі вузлуваті дерева, що росли у воді, повиривало з корінням. Купини більше не були зеленими. Тепер вони скидалися на купи молочно-білого скла. На одну з них викинуло на мілину човен племені. Тім згадав стерничого, головного і розплакався гіркими слізьми. Якби не вони, лежав би він зараз на такій купині під водою, на глибині 500 футів. Болотяні люди нагодували його і подарували йому Дарію, його добру фею. Це було несправедливо, несправедливо, несправедливо. Так кричало його дитяче серце. А потім якась його частка взяла і відмерла. Бо такий є порядок у цьому світі. Перед тим, як болото лишилося позаду, тім побачив ще дещо, від чого його серце стислося. Велику чорну смугу, там, де ростанув лід. Вкриті сажею брили криги, плавали довкола велетенського лускатого трупа, що лежав на боці так само, як човен племені. То була дракониха, котра його пожаліла. Тім міг лише уявити. Егеш, дуже добре міг уявити, як вона боролася з холоднечею своїм вогненним диханням, але зрештою Старкбласт убив її як і все живе на Фагонарі. Тепер там панувала морозна смерть. Понад стежиною залізних дерев Діббін став знижуватися. Усе нижче і нижче спускався він. А коли наблизився до ділянки коузінгтона Марчлі, відбулося приземлення. Та перед тим, як світ звузився до лісу, Тім помітив, що шлях, яким пройшов Старкбласт, Раніше йшов навпростець на південь, а тепер повернув трохи на захід. І руйнування тут здавалися не такими разючими. Не би буря шаленіла трохи менше. Це дало йому надію, що село могло лишитися неушкодженим. Тім уважно подивився на Діббін, а тоді змахнув над ним руками. «Складися!» – наказав він, почуваючись трошки по-дурному. Діббін не послухався. Та коли Тім нахилився над ним, щоб зробити це власноруч, сам склався вдвоє, потім втроє і вчетверо, щоразу стаючи меншим, але не товщим. За лічені секунди він став бавовняною серветкою, що лежала на стежині. Але вам би не захотілося послати таку собі на коліна під час вечері, бо просто посередині на ній був відбиток чобота. Тім поклав серветку собі в кишеню і пішов додому пішки а коли вже був біля Дібро в Блоссі, де більшість дерев вистояли, побіг. Він обійшов село стороною, бо не хотів гаяти ні хвилини на розпитування. Втім, навряд чи багато людей стали б його зачіпати, бо ніхто не мав часу. Старкбласт справді майже не зачепив лісового, та Тім бачив, як люди оглядають худобу, яку спромоглися витягти з-під руїн корівників. І роздивляються шкоду, завдану полям. Тартак змело в річку лісовицю. Уламки попливли вниз течією, і не лишилося нічого, крім кам'яного фундамента. Він пішов за течією стейп берука як того дня, коли знайшов чарівну паличку збирача. Їхнє джерельце, що було замерзло, вже почало розставати. З даху зірвало кілька черепиць із деревоблосі. Сама хата вистояла. Скидалося на те, що його маму лишили саму, бо перед хатою не стояли ні вози, ні мули. Тім розумів, що людям потрібно було подбати про своє майно в очікуванні такого урагану, як Старкбласт. Та все одно це його розсердило. Покинути побиту й сліпу жінку на поталу бурі – це було неправильно. У лісовому сусіди так не чинили. Хтось забрав її в безпечне місце, подумав він. Найпевніше до зали зібрань. Аж раптом з клуні долину ломекання, не схоже на жодного їхнього мула. Тім стромив голову в двері і усміхнувся. Сонце! Віслючок удовий смек був прив'язаний до стовпчика і жував сіно. Тім поклав руку в кишеню і на мить його охопила паніка, бо дорогоцінна пляшечка – Кудись заподілася, та потім тім знайшов її піддібіном, і йому відлягло від серця. Він піднявся сходами ганку. Знайомий скрип третьої сходинки викликав у нього відчуття, наче він уві сні, і прочинив двері. У хаті було тепло, бо вдова добре натопила в камінь, і тільки тепер вогнище догоріло до товстого шару сірого попелу і рожевих жарин. Вдова спала в кріслі його тата, спиною до нього і лицем до каміна. І хоча йому страх, як не терпілося побігти до матері, він зупинився і скинув черевики. Вдова прийшла, коли більше нікого не лишилося. Вона розпалила вогнище, щоб у хаті було тепло. Навіть перед лицем руйнування цілого села вона не забула, як це бути доброю сусідкою. Тім би ні за що в світі її не розбудив. Він на шпинках прокрався до відчинених дверей спальні. Там у ліжку лежала його мати. Її руки покоїлися на ватяній ковдрі, Незрячі очі втупилися в стелю. «Мамо!» – пошепки проказав Тім. Вона не поворухнулася, І Тім відчув, як у душу йому встромлюється холодний спис страху. «Я спізнився», – подумав він. «Вона лежить там мертва!» Та тут Нел припіднялася на ліктях. Волосся впало каскадом на подушку в неї за спиною, і погляд невидющих очей звернувся до нього. Її обличчя освітила шалена надія. «Тіме, це ти? Чи мені сниться?» «Ти не спиш!» – сказав він. І побіг до неї. Вона міцно пригорнула його до себе. І вкрила його обличчя сердечними поцілунками, які здатні дарувати лише матері. «Я думала, ти загинув. Ох, Тіме, а коли налетіла буря, я в цьому впевнилася, і мені самі захотілося померти. Де ж ти був? Як ти міг так мене засмутити? Ти, поганий хлопчику!» І вона знову заходилася його цілувати. Тім цілковито здався на мамину ласку. Він усміхався і насолоджувався її знайомим чистим запахом. Та потім згадав слова Мерліна. «Коли будеш удома, що зробиш перше?» «Де ти був? Розказуй негайно». «Мамо, я все тобі розкажу, але спершу ляж на спину і широко розплющ очі. Якомога ширше». «Навіщо?» Її руки все пурхали над його очима і носом, і ротом. Наче вона ніяк не могла повірити, що він справді вдома, коло неї. Очі, що їх Тім так сподівався зцілити, дивилися просто на нього. І крізь нього. Вони вже почали заволікатися біластою плівкою. «Навіщо, Тіме?» Казати йому не хотілося, бо ж обіцяні ліки могли не подіяти. Він не думав, що Мерлін зберехав йому. То в збирача берехня була улюбленою розвагою. Але він міг помилитися. Ох, будь ласка, хоч би він не помилявся. Не хвилюйся, я приніс ліки, але їх зовсім трішки, тому ти мусиш лежати дуже тихо. Я не розумію. Наступні слова міг би сказати радше мертвий, а не живий син, подумала Нел у своїй пітьмі. Просто знай, що я далеко побував і багато чим ризикував заради того, що в мене зараз у руці. Тому лежи тихо. Нел послухалася. Вона не ворушилася і дивилася на нього своїми сліпими очима. Губи в неї тремтіли Так само, як у Тіма руки. Він наказав їм угамуватися. І, о диво, вони підкорилися. Тім глибоко вдихнув. Затримав повітря в легенях і відкрутив кришку на дорогоцінній пляшечці. Усе, що там лишилося... Доволі небагато. Він набрав у крапельничку. Рідина не заповнила навіть половини короткої тонкої трубочки. Він схилився над Нел. — Не ворушися, мамо. Пообіцай мені, бо може пекти. — Постараюся, — прошепотіла вона. Одна крапля в ліве око. — Пече? — спитав він. — Ні, благословенна прохолода. Закапаю друге око, прошу. Тім крапнув ліків у праве око і сів трохи далі, закусивши губу. Чи каламутність плівки трохи зменшилася, чи то він приймав бажане задійсне. «Мамо, ти щонебудь бачиш?» «Ні, але...» Вона затамувала подих. «Світло! Тіме, я бачу світло!» Вона знову хотіла спертися на лікті, та Тім змусив її знову лягти. Він закапав їй в кожне око ще по краплі. Цього мало вистачити, та й піпетка спорожніла вже. Що само по собі було добре, бо раптом Нел пронизливо закричала, і Тім впустив крапельничку на підлогу. «Мамо, мамо, що таке?» «Я бачу твоє лице!» – закричала вона і приклала долоні йому до щік. Її очі наповнилися слізьми, але Тім зарадів, бо тепер вони дивилися на нього» а не крізь нього, і були яскраві, як і раніше. Ох, Тіма, синочку мій дорогенький, я бачу твоє личко. Дуже добре його бачу. А так раділи вони і далі, але про це розповідати не варто, бо ж деякі радісні миттєвості і описати годі. Ти мусиш віддати їй сокиру свого батька. Тім намацав за поясом сокиру, Витяг її і поклав коло матері на ліжко. Вона подивилася на неї і побачила, що для них обох досі було дивовижею. Торкнулася руків'я, гладенького від постійного використання впродовж багатьох років. Мати підвела на нього погляд, і в очах було запитання. Тім лише всміхнувся і похитав головою. «Той чоловік, що дав мені краплі, сказав віддати тобі сокиру». «Це все, що я знаю». «Хто Тіма? Який чоловік?» «Це довга історія, і її краще розповідати за сніданком». «Яєчня?» – вигукнула Нел і стала підводитися. «З десятка яєць щонайменше. І з беконом з комори». Усміхаючись, Тім узяв її за плечі і ніжно поклав назад на подушки. «Яєчне м'ясо я посмажити зумію. І навіть принесу тобі». Йому дещо спало на думку. Цей смек могла б поїсти з нами. Дивно, як це наші крики її не розбудили». Вона прийшла, коли вітер розгулявся, і не спала, поки бушувала буря. Кидала дрова в вогонь. Ми думали, хату знесе, але вона вистояла. Вдова, мабуть, страшенно втомилася. «Розбуди її, Тіме, але обережно, не налякай». Тім знову поцілував маму в щоку і вийшов з кімнати. Вдова спала в кріслі небіщика біля вогнища, опустивши підборіддя на груди, надто втомлена, щоб навіть хропіти. Тім обережно поторсав її за плече. Її голова відкинулася назад і знову безсило впала на груди. Зненацька жахлива впевненість опанувала Тімом. Він обійшов крісло і став спереду. Від побаченого його ноги ослабли, і він упав на коліна. Її зірвана вуаль валялася на підлозі. Мертві руїни колись вродливого обличчя жахали, ще липа відвисла. Єдиним уцілілим оком вона порожньо дивилася на Тіма. На грудях її чорної сукні запеклася кірка крові, бо їй від вуха до вуха розрізали горло. Тім втягнув повітря, щоб закричати, але не зміг видихнути бо міцні руки зімкнулися на його горлі. Берн Келс прокрався у вітальню сперед передпокою, де сидів на своїй валізі і намагався пригадати, на що вбив стару жінку. Напевно, через вогнище. Він дві ночі провів трясучись під стогоном сіна в клуні в глухого рінкона, а цій старій китці – котра вбивала в голову його пасербу купу непотрібних знань. Весь час було тепло. То було неправильно. Він бачив, як хлопчик пішов у кімнату до матері, чув крики радості Нел, і кожен був йому як кістка в горлі. Вона мала право кричати тільки від болю. Це вона накликала на нього всі біди, зачаклувала його своїми високими грудьми, тонкою талією, довгим волоссям, і сміхом в очах. Він сподівався, що з роками його перестане так сильно до неї вабити. Та не так сталося, як гадалось. Врешті-решт, йому просто треба було її мати. Інакше навіщо він убив свого найкращого і найдавнішого друга? А тепер ще цей хлопчисько, через якого його цкують, мов того звіра. Сучка була погана, а її щеня ще гірше. І що то таке було в нього за поясом? О, боги, невже то була зброя? Де він міг її дістати? Келс душив Тіма, аж поки хлопчик не ослаб. Не перестав відбиватися і просто не обм'як у міцних руках лісоруба, хрипко дихаючи. Тоді витяг рушницю в Тіма з-за пояса і кинув її на підлогу. «Куля, це надто добре для такого набридливого малого, як ти». Сказав Келс, його губи були навпроти Тімового вуха, десь наче здаля, немовби всі відчуття пішли в глиб його тіла, тім відчув, як лоскоче йому шкіру борода його відчима. Так само, як і ніж, яким я перерізав горло старій хворій суці. Для тебе в мене буде вогонь, щеня. Там ще повно жарин. Вистачить, щоб підсмажити тобі очі і попекти шкіру на пролунало тихе булькання, і зненацька руки, що душили його за горло, зникли. Тім обернувся, судомно вдихаючи повітря, що вогнем обпікало легені. Келс стояв біля крісла великого роса і недовірливо дивився через голову Тіма на кумин з сірого плитняку. Кров бризкала на правий рукав його фланелової сорочки лісоруба, на якій досі були сліди сіна після ночей, коли він переховувався в клуні у глухого Рінкона. Над правим вухом у нього в голові виросло руків'я сокири. Позаду нього стояла Нел-Рос, і весь перед її сорочки був забрисканий кров'ю. Повільно, дуже повільно переставляючи ноги, великий Келс розвернувся до неї обличчям. Він торкнувся леза сокири, вгородженого в голову, і простягнув до неї руку, повної крові, долонею догори. — Я розрізала мотузку, нелюде! — прокричала Нел йому в лице, і Берн Келлз повалився мертвий на підлогу, неначе його прикінчили ці слова, а не сокира. Тім затулив обличчя долонями, неначе хотів прогнати її з перед очей і з пам'яті те, що бачив щойно хоча знав, що це видовище переслідуватиме його до кінця життя. Нел обійняла його і повела за собою на ганок. Ранок був осяйний, і ній на полях уже почав танути, а в повітря здіймався легкий туман. «Тіма, ти як? Живий, здоровий?» Він глибоко вдихнув. Повітря в горлі досі було тепле, але вже не пекло. «Так, а ти...» Зі мною все буде добре, з нами все буде добре. Ранок сьогодні напрочуд гарний, і ми маємо радіти, що живі, і можемо його бачити. Але вдова... І Тім розплакався. Вони посідали на сходинку Ганку і дивилися на подвір'я, де не так давно сидів на своєму високому чорному коні збирач податків до скарбниці Баронії. Чорний кінь! «Чорне серце!» – подумав Тім. «Ми помолимося за душу Арделії Смек», – сказала Нел. «І все лісове прийде на її похорон. Я не скажу, що Келс зробив їй ласку. Вбивство ласкою не буває. Але останні три роки вона дуже страждала, і життя її так чи інак довгим би не було». Я думаю, нам треба піти в село і подивитися, чи констебель повернувся з товариса. А дорогою ти мені все розкажеш допоможеш мені запрягти місті й бійці у віз? Так, мамо. Але спершу я маю дещо забрати. Це річ, яку вона мені дала. Добре, постарайся не дивитися на тих, що там лишилися, Тіме. Він і не дивився, але чотири стволку підняв и застромив за пояс